<laughs> Hej Mester altså... Snot Hej ja, jeg, jeg er næsten i tvivl om det Er det virkelig Lasse Jeg har fået fat i hvordan, hvordan synes du Eller er det lille... en lille smølf hvordan, hvordan synes du Min nye røst? den lyder er du, er du vild med den Jeg faktisk sige du får lidt mere kant Gør, gør jeg det Ja på en måde sådan lidt øh, bodega -kant. Det lyder som om, du har siddet meget på bodega i dit liv. Du er, lige fået, du er blevet 10 år ældre og et par røverhistorieriger, når man lige hører den stemme der. Ja, men jeg er virkelig også blevet en, øh, en drøbel fattigere. Hold kæft, det har været hårdt og øh, hoste så meget det sidste stykke tid. Jeg er endelig lige kommet lidt, lidt ud på den anden side af det her. Jamen, jeg vil jo nok kæde det for et sygdomsforløb, i dig. Det er derfor, jeg ringer jo, for jeg ved, du har været syg. Jeg vil høre, om du har fået det bedre. Altså, dybt alvorligt Jeg jeg har haft corona to gange nu. Og det her, det er det, den værste sygdom, eller sådan en periode sygdomsmæssigt, jeg har været igennem lige siden jeg var fem og var indlagt. Men du er da ikke, da du fik opereret dine finger i? Nej, men det kan jeg jo ikke huske. Altså, det var jo sket ja. lidt i sådan en øh, lidt i sådan medicinsk ros. Jeg tror, jeg var fuldstændig øh, påvirket af så meget morfin. Jeg ikke anede, hvad fanden de skal af mig. Men, jeg men mener, var det der? Så... Nej, nej, nej, nej. Nej, nej, nej. Jeg var også indlagt som, øh, som femårig, fordi jeg havde 42 feber, og de troede, jeg skulle faktisk dø. Men det er Aha. en helt anden snak. Jeg var også tæt på at dø her, men det var mest af alt fordi, altså siden, jamen de sidste 4-5 dage, der har jeg hostet med et interval på 20 sekunder. Og jeg har så meget, at jeg ikke kunne sove om natten. Jeg har søst været, altså jeg har været tæt på at græde nogen. Nogle gange bare i ren afmagt. Og når mm. jeg sådan har kigget ned i min hals, ud i mit spejl, så har min drøbel lignet sådan rigtig nok den rødeste testikel i et der Ej, Det er jo, jo, ulykkert. Det, det er ulykkert, men jeg ved det godt. Og, og, og, og, men det er sådan, det har været. Og, og så har jeg fået myoser i ryggen flere huse så meget, og ondt i min ribben, og jeg har snottet, og jeg det har været et helvede, og jeg har ikke spist en skid. Altså jeg spiser til grobryd på daglig basis, så det er det. Men nu er jeg okay igen. Ja. Og, så, og, så, og så når jeg hoster så voldsomt, så slår altså, så kan jeg ikke holde noget inden. Så resulterer jeg i at slår nogle gange sådan en brændskid, hvor det bare gør så ondt. Så er jeg både rød drøbel Ej, nu er det og rød noms. Nu det... Hvad? Rød nums og Ej, nu... rød drøbel. drøbel. Hold, op. Hold op nu. Rød ja. nums. Rød, ja. rød fanden, krøn. Du? Ja. Undskyld. Det der... Men nu er jeg Men... tilbage. Jeg er tilbage nu. Og sådan lidt. Så, så det, du fortæller mig, er, at du har haft en lille influencer. Altså, nu, nej, jeg kan faktisk mærke, at jeg bliver provokeret af, dig du siger, Lille", Fordi det har været rigtig, rigtig rigt hårdt. <laughs> så det har ja, men... været rigtig hårdt i dig, og jeg har været tæt på. Og jeg ved ikke, hvad jeg fandt har været tæt på, men jeg har godt nok været syg. Du har været syg. Jeg har været meget og nu, syg. Og nu har du fået det bedre, og, og det er både din drøbel og dit røvhul måske glæder for sig. <laughs> ja. <laughs> og dine naboer, ja. <laughs> der har kunnet høre dig ligge hos din dine lunger ud. Nej, men... Jeg har faktisk lidt for, at de ikke har været nede og spørge om jeg er okay, fordi det har godt nok været, vo altså, det har været voldsomt nogle nætter. Jeg har spist honning, som jeg Peter Plys hver nat. Jeg har drukket mælk. Jeg har stået med mit hoved i et vandbad. Jeg synes, prøvet alt. Det sidste, jeg manglede, mm. det var sygt, bare, at der kom en samurajerskab i altså min, min, øh, min halsår. Råligt nu. Nej. Det er også rolig nu, jo. Men det var ikke corona? Ingen corona. Jeg har simpelthen øh, haft både en vatpind i halsen og op i min næse på daglig basis. Ikke corona den her gang. Jeg synes også, det ville have været lidt for meget. Så har jeg været tre på strib, men ikke corona. Nej, okay. Det var bare en ganske almindelig influencer. Til gengæld synes jeg faktisk, at det, der har været rart, øh, mens jeg har været syg her... Der har, har du jeg ligesom... været meget alene? Ja, det har jeg faktisk. Jeg har du været kan mærke, mere. at du har mange ord i dig. Ja, damm. <laughs> ja. absolut... Du har flere ord nu, end du nogle gange gør på, på en hel samtale, vi har. Jeg er rigtig glad for, at du ringer. Jeg har haft meget, meget brug for det her opkald. Jeg har haft meget brug for det opkald. Øhm. Hvad skulle du til at sige? Der har været en positiv ting også ved at være syg. Det har været... Ja, det har der. Og det har været, at jeg faktisk har givet mig selv lov til at, øh, at slappe af, uden jeg sådan har følt mig lidt som... Øh, uden jeg har følt mig lidt som sådan lidt en taber. Øh, ja. sådan en, altså, jeg har selvfølgelig været meget alene, og det bliver man også... Det, jeg fik der også sådan lidt ensomt-agtigt af det, men ikke på samme måde, som jeg kan få en fredag aften, hvor jeg ligger i min seng og ser x faktor for eksempel. Mm. Fordi her der havde jeg sådan en, hvad jeg selv skulle sige, en okay grund til, at jeg måtte ligge i min seng og øh, også x faktor eller landmandssøg kærlighed eller ja, bare tv. Altså du, du føler, at det, at du har været syg, har legaliseret, at du har slappet af? Ja, på, jamen, altså, det har fået mig til at føle, at det var mere okay. Det er bare fordi, jeg altid... Altså, der har bare været andre tidspunkter, for eksempel, hvor jeg har givet mig selv lov til at slappe af, for eksempel en fredag aften, øh, og så har jeg hurtigt endt med at føle mig lidt som sådan en taber, fordi jeg jo er 24 år gammel, og jeg burde sådan tage ud af buller, ud af fest, ud af drikke shots, og det var sindssygt. Altså jeg kan for eksempel huske, at, øh, at, at, øh, at der har været nogle fredage, hvor, at, øh, hvor jeg simpelthen aktivt har valgt, at på fredag vil jeg ligge hjemme i min seng, øh, som min kæreste, og se X-faktor, og så bare ligge og slappe af og spise slik. Og det har mm. egentlig glædet mig til hele ugen, men når vi så ja. har gjort det fredag aften, så føler jeg nærmest, at vi ligger som kæledor, hilder hånd i hånd, og ser øh, X-faktor, og er sådan, hvad fanden laver jeg? jeg? Jeg føler jo nærmest, jeg er 54 år gammel. Er det ikke dejligt? Jamen. Nå, nå, nå. Jamen, er det ikke dejligt? Jo, det er sygt dejligt, men på den anden side, så kan jeg ikke lade være med at have en eller anden, sådan lidt. Hvad laver du? Altså, du jo en. Du jo en. Du er, jo en, du er, jo en, du er jo en taber. Altså, siger jeg altid til mig selv oven i hovedet. At du er en taber, fordi du ser x-fakt til fredag aften? Fordi jeg ikke er ude og gøre det, jeg burde gøre som 24-årig. Altså, at drikke mig pisse og fest igennem og fyre den af. Og det er ikke engang, fordi at det ligesom, øh, er ligesom specifikt, fordi jeg hænger ud med min kæreste, og jeg føler mig kærestekedelig. Fordi jeg havde det nemlig også øh, på samme måde øh, for, for nogle uger siden, da mig, dig og Julian, vi var sammen, hvor vi der også følte spiste... du dig som en taber? Nej, nej, nej. Vent nu lige. Jeg havde også virkelig overvejet om jeg skulle fortælle en situation her. Fordi at jeg nød jo selskabet. Vi havde det pissehyggeligt. Vi så X-factor. Vi og os... så at spise slik, og vi havde det sjovt, og vi hyggede og os. Og du lavede en live på Julens TikTok? Jamen, der var kæmpe humør, og vi havde det pissehyggeligt. Men så er der klokken 12, da jeg så skulle hjem, fordi vi alle sammen, vi var blevet trætte, så, så valgte jeg så at, at tage ved metroen hjem. Og der mm. mødte jeg bare altså vildt mange på min egen alder og, øh... Du får da også tage lyde som om mig og Julian, vi er sådan 2, 82 i gamle kvinder, der sidder i køstolen. <laughs> så nede i metroen, der mødte nej, jeg sådan nogen på min egen alder. Nej, nej, ja. og, nej, nej, men altså... Efter at have fået pleje hjemme. Hold da kæft. <laughs> nej, nej, nej, nej, men altså, det er så sgu med, øh, med metroen på vej hjem <laughs> der kom der så nogen. Okay, du er kom... glad for, at Julian han ikke der, er her lige nu, han var blevet rigtig vred på dig. Der kom nogen, der skulle i byen. Øhm, og jeg fik det lidt på samme måde, som jeg kunne gøre sådan en lørdag morgen, sådan en lørdag formiddag, hvor jeg gik sådan The Walk of Shame øh, igennem København, og der kom en masse voksne mennesker, der kiggede på mig med dømne blikke. Altså Lingen, folk på mig i julantaller. Den, Nej, <laughs> nogle, nogle voksne mennesker, der kiggede sådan dømmende, altså med, med dømne blikke på mig, mm. og bare sådan, du burde skamme dig, agtet, eller du, er, altså, du lugter, du har fedtet hår, du skal hjem i bad, agtet. Ja. Sådan fik jeg det også på den her måde, eller den her fredag aften. Men den eneste forskel, det var bare, at, øh, at en lørdag morgen, der ville jeg følge mig som lidt en living legend, fordi jeg er jo en øh, altså young guy, der bare skal ud og den af, så det er jo bare for fedt. Hvor sådan, at den her fredag aften, der følger jeg mig lidt sådan med de her dømte her, at der var lidt sådan en som taber, der så skulle min seng nu, hvor sådan, at alle andre øh, skulle ud og fyr den af. Og det fortsatte bare, da jeg så satte mig ind i metroen, jeg ved godt, det er noget, jeg selv har forestiller mig det her, fordi mm. folk omkring mig har da været røvlig glade om så er jeg siddet med. Altså, om så er jeg siddet i et klone kostume. Folk har givet en flying fuck om Nå det. Hvad fordi... du der til gengæld lignet lidt en Living Legend? Ja, ja, også. Fanden, På vej hjem med metroen helt det... ædru. Klokken 12 i klone kostume For bedste mor, bedste far. Er det Ronald McDonald? Nej men, nej men altså, der, altså det kunne ikke stoppe igen. Der følte virkelig sådan, at folk blev ved med at kigge på mig og at okay, ham dog, han må godt nok have nul venner. Hvorfor er han ikke fuldt ligesom os andre? Altså, han... men alt... det altså, mm. jeg, jeg følte hurtigt, at jeg blev den der dreng, der ikke blev inviteret øh, til noget øh, i folkeskolen, til fødselsdag og sådan noget, fordi... Ja. Altså, der kan vi, øh, på ensom, tale om, at jeg følte mig virkelig, virkelig, virkelig ensom. Uden at være ensom, fordi jeg har lige været sammen med to af mine... Altså, ja bedste venner, så det er jo sådan lidt, Det er jo altså ingen grund til at føle sig ensom. Mm -mm. Nej, der er ofte... Ofte er der jo ikke nogen grund til alle de følelser, man har, ligesom alle dem, du lige har beskrevet. Nej. Eller, eller så Altså ikke, ikke, at jeg ikke anerkender dem, jeg forstår det godt. Jeg kan sagtens uh, sætte mig ind i, uh, i, i dine følelser, men, men det er også bare fjollet, ikke? Jo, altså helt vildt. Altså jeg er lige kommet fra, mm. øh, fra, øh, fra, fra en hyggelig aften sammen med dig og Julian, Mm. hvor at, altså, jeg, altså, der var ikke noget, jeg hellere ville, end at være sammen med jer den fredag aften der. Nej, men altså, det er jo, det er jo meget alt, alt det, du beskriver. Øh, både hvordan voksne mennesker skulle kigge på dig, når du laver øh, Walk of Shame, eller omvendt, når du tager Walk of øh, metrokøring hjem fra, fra os, når du er, eddrog, er jo er jo bare ting, du øh, forestiller dig, fordi du tænker over, hvad andre mennesker tænker. Mm. Dels... Og så også, fordi du er bange for at gå glip af ting, lyder det som om, ikke? Altså, du har en eller anden form for FOMO. Ja. Og tre, at du, du meget sådan forsøger, lyder det som om at efterleve et narrativ, beskrevet af samfundet, og ikke et, du selv nødvendigvis har lavet. Altså, og det er, jo, det, det, det er jo tydeligt, bare måden du starter ud på at sige, at du føler, at det har været nice at være syg, fordi så har du øhm, haft en legitim årsag til at slappe af, Altså allerede der, så er det jo også tydeligt, hvordan at kapitalismen sidder fuldstændig inkorporeret i din hjerne og fortæller dig, at man kun er noget værd, når man laver noget hele tiden. Ikke? Mm -hmm. Og at, at du, du, har, du har travlt med at skulle præstere, og at man kun må slappe af, hvis man er simpelthen syg og har et brændende røvhul. Jamen, jamen, jamen det er jo voldsomt, at vi skal altså... derud før det er okay ja, at gå i sin seng og slappe af. Det er det jo heller ikke. Jeg øver mig selv i at sige det til mig selv hver evig eneste dag, og jeg har virkelig, virkelig, virkelig sluttet meget fred med at se fjernsyn. Altså jeg er virkelig sådan blevet stolt af, hvor meget jeg hviler i ikke at lave en fucking skid hver evig eneste dag. Og jeg bor jo sammen med øh, min kæreste, som også selv er sådan meget aktiv og, øh, og, og har det med at kalde mig ud for at være Dovnen nogle gange og sådan noget. Men der er virkelig sådan. Det er fint. Men Dovnen er ikke et skældsord i min verden heller. Det synes jeg faktisk er noget af det mest antikapitalistiske, man overhovedet kan være. Mm. Det er at lægge sig ned og så øh, ikke givet at løfte en finger hele dagen, hvis det er det, man har lyst til. Fordi det er så so fucked op at vi lever i et samfund, hvor at dit vær ligesom øh, bliver øh, varet og målt alt efter, hvor mange aftaler du har, hvor meget du laver, øh, hvor meget du arbejder, og hvor meget du pendler i pendulfart rundt mellem forskellige aftaler, ikke? Og det er jo bare så internaliseret i os alle sammen, at, at hvis ikke man stopper op og tænker over, hvorfor føler jeg ikke, at, at jeg kan tillade mig at slappe af, for eksempel, så øh, føler man bare ikke, at man kan tillade sig at slappe af. Mm -hmm. Og det samme, når du føler jeg i hvert fald, altså, øh, når, når du siger til dig selv, at du synes, at du er en taber, fordi du ligger derhjemme og ser, ser x-faktor, for eksempel, fordi det kan jeg sagtens forstå, sådan havde jeg det måske også engang for meget lang tid siden. Øhm. Men, men, men, hvad hedder det, øh, men det er jo det samme i virkeligheden. Det er jo bare igen det der med, at hvis ikke du kan vise, at du er ude blandt venner, og at du er ude og lave ting, så har, har du tilsyneladende ikke noget at tage dig til, og så er du, øh, så er du ikke noget værd. Præcis. Ja, altså. Præcis. Og det synes men også det er jo ikke rigtigt. Altså. Nej, og det er da også rigtigt nok. At, altså når, altså når du siger det nu her, så kan du også godt selv se det. Men det har jo søgt endt med ude i situationer, hvor jeg for eksempel er blevet spurgt, at min kollega er ude på arbejde, og hvad skal du så lave i aften, fredag mm. aften? Så har jeg nærmest, altså så de aftener, hvor jeg så har bare skulle mig se, se X-Factor slappe af, så har jeg nærmest følt, at jeg skulle redegøre for, hvorfor jeg skal slappe af i aften, fordi i morgen, der skal jeg ud og give den maksgas. Altså, det er der, mm. hvor jeg skal i ligesom en i aften, lader jeg op, ja. Og, ja, altså, jeg... og i morgen stikker det af, fordi sådan, du er jo en... 4-2-årig dreng, du har the peak age, altså du kan sgu da ikke bare ligge derhjemme. Men og hvem, sagde, hvem er det så, også, der, der nogensinde har fundet på, det er jo så en anden ting, det er jo også bare hele fortællingen om, at, at du ikke kan feste, når du bliver 30. Ja, ja Eller at du ikke kan, Hvor er det sådan, så er du gammel, Eller, altså det, det er jo også løgn, hvem har nogensinde bildt dig ind, at peak age er 24, din hjerne er ikke engang færdigudviklet, når du er en fyr og er 24 år gammel. Nej, det ved jeg også. Altså for... du er praktisk talt stadig en voksen baby, hvorfor er det, du har så travlt? jeg synes bare altid, at øh, jeg har i hvert fald bare fået at vide, at 20'erne er bare den fedeste alder, og det er der, hvor du bare skal give den maks gas, fordi når du er færdig i 20'erne, jamen, altså, hvor er det så det? At... Det, det er jo kun mennesker i 20'erne, der har sagt det, føler jeg. Ja, ja. Naman, altså... Jamen, det er jo mennesker, der ikke har prøvet at være ældre. Ja, altså, naman, altså... Det er jo folk i 20'erne, og... der render rundt og siger til andre mennesker i 20'erne, at det er det peak age. Nå, ja, men... men det er jo også folk, der aldrig har prøvet at være 30 eller 40 år, for eksempel. Ja, for det vil jeg til gengæld gerne sige, at, at, at det er jo så det, der er rart ved ligesom også at, øh, altså at være sammen med dig Julian, vores sådan at, altså at I viler med i det, hvor at jeg har måske sådan lidt mere, ja det ved jeg ikke. Vi hviler her i at være gamle? Nej men... Gamle nej, nej, men altså... I, altså, I jeg, bor... får nogle jeg får nogle alderslussinger i den her samtale, kan jeg mærke. Men jeg bider med mig, fordi jeg kan mærke, at det ikke er det, du prøver at sige. Nej, men det er det heller ikke. Men sådan, I, uh, I hviler i at godt kunne ligge hjemme en fredag aften og sexfaktorer. I skal ikke redegøre for, at, uh, at I ligger derhjemme. Og I har ikke behov for ligesom, at skulle sige, at I morgen der tager et fester, hvor sådan, I gør det bare. Freundschaft. Disney Plus har mere, end du forventer. Husk at sætte din profil til 18 plus, så kan du streame en masse film og serier kun for de voksne. Stream episk action plan. i den kritikerroste serie Shogun. Og bliv en del af glamouren i Vanderbom Villa. Stream Alien-filmene, hvis du tør. Stream alt dette og meget mere for kun 49 kroner per måned. Disney Plus mere end du forventer. Abonnement kræves 18 plus.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 Altså, jeg har det jo faktisk lidt omvendt, fordi da jeg var, på, da jeg var i 20'erne, ja. der festede jeg rigtig, rigtig, rigtig meget. Ja. Og, og jeg kan huske, at jeg faktisk omvendt skammede mig lidt over det. Og jeg følte tit, at jeg var sådan en bems, der var ude og drikke mig stiv hele tiden, og at jeg havde mange veninder og venner, som også var gode til at hygge sig på andre måder. Og nogle gange, så kunne jeg næsten finde på at lade være med at sige, hvis jeg havde været ude. Eller jeg syntes, at det var flot, hvis jeg havde været for stiv. Eller jeg syntes, det var flot, hvis jeg hele tiden havde tømmermænd og sådan noget. Ja. Altså sådan, så, så, så jeg tror også meget, at det også bare kan handle om det der med, at man, man, man altid glorificerer det, man ikke gør. Jamen, 100%. Altså, jo, jo. Jo, jo. Så, så hvis du havde været stiv hele tiden, så havde du måske også begyndt at være sådan, opdage alle de mennesker på din egen alder, der lå derhjemme og så x-faktor, og tænkt okay, det ser faktisk også meget fedt ud, det kunne være, at jeg skulle prøve det. Men hvis du så er inde i en periode, hvor du ser lidt mere x-faktor, og så synes, at alle andre er ude og feste, så er det jo bare det, dine øjne de fanger, fordi man er opbygget sådan som menneske, at man altid finder det, man ikke har, og så synes jeg, det er det fedeste, føler jeg. 100 procent, og så tror jeg også bare, at jeg skal være med at tænke sådan, forbinde, øh, forbinde ting, man gør, altså op på alder. Altså at, altså, at det har jo... Ja, det skal du virkelig stoppe med. Altså, at det har jo intet at gøre med, om du er 24, 35 eller 40, om du laver det en eller andet, Det er jo fucking fløjtende ligegyldigt jo. Altså, det har jo intet med, at din alder gør. Det handler ikke om at være ung på en bestemt måde. Altså, men jeg tror virkelig, det er fordi, jeg altid har altid fået banket ind i hovedet, hvor jeg kommer fra også, at sådan, når du er ung, så fester du. Når du er gammel, så kan du ligge. Altså, hvor, altså sådan, at... Men du er jo ung 20 år endnu. Ja, ja. Det så altså, du hører ikke fest hver weekend. De næste 20 år, så dør du jo af en leverbetændelse, inden du når at blive 50. Ja, 100 procent. Men ja. Det tror jeg også bare, du skal huske at sige til dig selv. Ikke? Altså, mm. Du er meget ung jo. Ja. Du er jo ung i meget, meget lang tid nu. Så der er jo altså et utal af aftener, du kan tage ud og feste. Og så tror jeg også, det handler meget om, hvor meget man viler i sig selv. Jeg det er sku... noget, jeg har tænkt over på det seneste. At, altså det, det med, at, at der er forskel på vores selvværd og vores selvtillid. Og, og, og hvis du har et, et... Altså selvværd, det er meget det der med, at du bare er noget værd, bare fordi du er dig. Du er noget værd som menneske, fordi det, at du er her på jorden og trækker vejret, og, og du er værdig. Forstår du, hvad jeg mener? Mm. Og, og, og hvis ikke, at du har den grundfølelse, hvilket jeg godt kan forstå, hvis ikke man har, det har jeg heller ikke altid. Det kan jo gå op og ned, ens selvværd. Så, og, og det kan også ofte skyldes, som vi har været inde på før, det der med, hvilket samfund vi ligesom er vokset op i, der har fortalt os, at vi ikke er noget værd, kvæg vi bare er her, men at vi er noget værd, kvæg alle vores handlinger og alt det, vi gør. Men hvis man kan få sagt til sig selv, og man har styr på sit selvværd, at man er noget værd, uanset om man øh, ligger ned i sofaen hele dagen og æder fine stænger, eller om man er ude og jogger en tur, så har man allerede ret godt, altså så har man godt styr på det langt Han i vejen, føler jeg, fordi jo dårligere ens selvværd er, jo mere har man behov for at skulle ligesom, øh, retfærdiggøre, at man er her, ved at skulle rende rundt i pendulfart og gøre alle mulige ting. Så jeg tror sådan, at, at når du har det på den der måde, øh, så tror jeg bare, det er vigtigt, at du tænker jamen har jeg det egentlig godt med mig selv for tiden? Jamen jeg skulle faktisk lige til at sige til dig, at jeg tror faktisk også, at det er det bunder i. Jeg tror, at altså, for jeg kan virkelig ikke lide at være selv, og jeg har faktisk begyndt at tænke sådan om det er fordi, jeg ikke kan lide, altså det lyder meget voldsomt det her, men om det er fordi, jeg ikke kan lide mig selv. Altså om mm -hmm. altså, jeg har et helt grundlæggende problem med mig selv, mm -hmm. og at der er rigtig, rigtig mange ting, jeg er utilfreds med, og derfor skal jeg hele tiden enten lave noget eller retfærdiggøre ting, jeg gør, over for mig selv, og det er lige meget om det er x-faktor, eller om altså, at sige bestemte ting over for personer, så skal jeg altså lige have det mm. ind og vende i mit eget hoved, og så spørge mig selv, sådan, var det godt nok det, du sagde her? Var det, altså, er du selv tilfreds på den måde, du fremstod på her? Mm. Og, og at altså, jeg har hele tiden en samtale med, med mig selv ind i mit eget hoved om de ting, jeg også gør, og det er også derfor, sådan jeg lidt, altså, vi skrev faktisk, øh, der er mig om, jamen øh, jeg var syg, nu jeg, at nu hvor jeg fået ro, at det måske var en, altså var en god idé, måske at prøve at tale nogen om det. Altså en psykolog mm. for eksempel. Øh, så altså ja. det altså sådan, og, og altså det har jeg også valgt at gøre nu her. Det, men, det, men det synes jeg er rigtig godt, fordi for det første, så er det overhovedet ikke unormalt at have det, som du har det jo. Altså, og, og, og for det andet, så, så tror jeg bare, at, at, at det, det er jo en kæmpe proces at være i, men, men du er jo helt vildt langt i det, fordi du netop allerede kan jo så høre, har anerkendt og fundet frem til, at alle dine usikkerheder på, hvad du gør, og hvad du burde gøre, og sådan noget netop måske kommer fra noget længere inde i kernen i Lasse. Ja, men okay? 100%. 100% det er, og, altså... og, og det er jo bare det, det handler om. Det handler om at finde, finde frem til, til, til det, og så anerkende, at man måske ikke har det så godt og så øh, altså med sig selv du er ikke, in general, tænker jeg, at du går rundt og er deprimeret eller nej, noget, vel? Men nej, at du... nej, overhovedet ikke. Men at, at, at dit selvværd ikke er på topper, at, at det sådan, du skal måske bruge nogle værktøjer til at, og, øh, at lære dig selv, at du er god nok, som du er, uanset hvad du laver. Altså, fordi, det er ikke, fordi jeg går ked af det. Altså, overhovedet ikke. Jeg går mm. ikke sådan og trist, og det er ikke, fordi jeg har lyst til at græde eller noget som helst. Det er egentlig bare sådan... Ja. Jeg tror bare, der er Jamen, flere du er ting, bare usikker, jo. der bare altså, ikke du... fungerer. altså ja. Ja. Men, men, men det er jo virkelig, virkelig, virkelig, øh, altså normalt, desværre, har jeg lyst til at sige. Men også heldigvis for dig, fordi så kan du måske finde lidt ro i det. Jeg tror, alle mennesker har det sådan der nogle gange. Uh -huh. Så jeg har også tit haft det sådan, og synes, at jeg er blevet bedre til med alderen netop at være sådan, okay, hvis jeg lige pludselig er usikker på alt, hvad jeg gør, så er det nok, fordi jeg ikke har det så godt med mig selv for tiden, og så starter vi fra det punkt og ikke og stresser over alt muligt andet ikke? og det er jo også bare det du skal lære ja. og så lære at være god ved dig selv og, øh, og ligesom altså ja. at altså, du er ok uanset hvad du gør har du forestillet dig sådan hvordan det kommer til at foregå det er faktisk ret vildt at sige det her til dig for jeg har jo ikke sagt til nogen altså jeg har jo øh, øh, ikke sagt til nogen mennesker hvad har du ikke sagt til nogen mennesker at ja, du skal starte psykolog. en psykolog ja. men det tror jeg er bare fint altså, fordi, altså, det, kan du, det, det siger man bare når det passer en forstår du hvad jeg mener det er jo ikke en stor ting nej nej eller Nej, det, er det, selvfølgelig, det kan det føles som, men jeg tror, det er vigtigt for dig selv, at du fortæller dig selv, at det er det ikke. At det er bare, ja. bare dejligt, at du skal tale med nogen om, øh, hvordan du kan få nogle, øh, jeg hader det her ord, men værktøjer til, hvordan du lige kan arbejde lidt med dig selv. Ja, ja, ja. ja. Fordi jo mere man sådan går rundt og sådan skal gøre det til en stor ting, at man skal fortælle nogen, at man skal til psykolog og sådan noget, jo mere puster man også luft ind i noget, som der måske ikke behøver at puste så meget luft ind i. Ja, Jamen, det har du ret i. Og jeg føler bare sådan, altså... Jeg føler lidt, at den her samtale har jeg bare haft et par gange. Øh, også to, jeg har også haft den med, med andre altså, andre venner mm. og min kæreste. Og altså, nu bliver jeg nødt til at, altså, at, at gøre noget ved det. Altså, jeg bliver nødt til, at, ligesom, som du selv siger, at have værktøjer. Altså, ja. Gøre et eller andet aktivt. Ja, ja og, det, og det, hvad hedder det, det er jo bare mega godt og, ja. og sejt. Og, yes. og det er også det, jeg mener med, at, at, at det er jo bare det, du gør. Og det behøver jo ikke at være, om det, altså, det, jeg føler ikke, det er vildt, du sidder og siger det, fordi for mig, der er det noget af det mest almindelige i verden, at folk går til psykolog. Mm. Altså, jeg føler snart ikke, at du kan gå på gaden, uden at 80% af dem, der er omkring der enten har gået til psykolog, eller, hvad hedder det, skal gå til psykolog, eller er ved at gå til psykolog, eller hvad ved jeg. Altså sådan, og det er jo også bare nøjeren. Og så kan vi jo også lige hurtigt vende de her nye tal, der er kommet, ikke? Med, jo, fra, fra den der rapport altså, hvor, hvor man virkelig kan se hvordan at unge mennesker lige præcis i din aldersgruppe mistrives af helvedes til det er jo hver femte unge dreng og hver tredje unge kvinde som, ja. som, som, har, altså, som har det dårligt ja, men det er fuldstændig sindssygt og nu kommer Simon hjem, tror jeg og to hunden der er blevet det. Ja, og, og, og der læste jeg faktisk noget som jeg lige synes at vi skal slutte af på fordi nu bliver jeg nødt til at smutte, lige om det kan jeg høre. Ja. Men der læste jeg faktisk noget, øh, som Svend Brinkmann, han har skrevet på sin Facebook. Ham elsker jeg jo, det ved du jo. Han er jo sådan der, den moderne citatplakat, følger jeg. Og ja. hvad hedder det? Um, okay. Og han, han har sagt, eller han sagde bare i forbindelse med den her undersøgelse om, øh, om danskernes folkesundhed, at... skal lige at se, om jeg kan huske det helt korrekt. At, at der var en masse... Altså, der var flere og flere unge mennesker, som ligesom er startet til psykolog... Og at det er jo i en general fint, men at det også er en måde, at man vender det at have det dårligt indad. Og at man ligesom bebrejder sig selv, at altså sådan, Når det er mig, der må arbejde med mine problemer, det er nok mig, der er noget i vejen med. Mm. I stedet for, at man kigger mere udadrettet på samfundet. Og ligesom siger, okay, hvad er det egentlig, der er galt med samfundet, siden at så mange unge mennesker skal til psykolog. Og det synes jeg bare var så rigtigt. Ja. Fordi, altså, jeg er også altså, all for, at folk skal starte til psykologer, og at man skal arbejde med sig selv og den slags. Men, men jeg synes også, at, øh, at det er vigtigt... Øhm, men jeg synes også, at det er endnu mere vigtigt, at vi fokuserer på, hvad der er galt med det, med det samfund, vi lever i, siden at mennesker som dig kan gå rundt og føle sig som en taber, fordi de ser ikke faktor fredag aften. Mm. Jamen, 100 procent. Altså... Men der Og det er ikke dig, der er problemet, Lasse. Det er ikke dig, der er problemet. Det er glad for at se, min ven. Tak skal du have. Tak for den. To sekunder. Anton, hold kæft! Sådan. Sådan skal det os Okay, nå, men det var bare mig, der prøvede at og lige slutte af på en klog måde. Man blev afbrudt af min store fede hund, der gerne vil ud og gå en tur. Og min kæreste der er kommet hjem. Men altså, jeg er glad for, at du vil dele uh, de her ting med mig, og jeg er glad for, at du har haft tænketid, mens du har været syg. Det har jeg til godt. Pas på Ja, tanker. Tak skal du have. Jeg er glad for, at du, uh, at du tager det, som du gør. Jeg er selvfølgelig ikke rettet mand, men tak. Tag det. Tager det? Skal jeg blive vred? Nej, men det ved jeg ikke. Du skal have kraft, når ikke starter psykolog. <laughs> det gider jeg bare ikke. Ja. Det er penge, du giver til mig i stedet for, så kan vi skal to ja. spise i stedet for. Det det er noget pæst, det er fandme det, koden, Læs en bog. Læs en bog, for Ja, læs en bog. Ja, løb en tur. <laughs> Nå, ja, men skal vi tale sved, så du kan komme ud for luften, Antonius. Ja, vi ses, Lasse. Du ha' det jeg godt. Hej, hej. Hey. Hey, hey.